«Наркоманів усіляких, бомжів, кого тільки не присилають», – озвалася вона. Часом забавні наколки трапляються. Я їх фоткаю на телефон, а потім в контакті вішаю. «Ти є в контакті?» «Ні». «От сьогодні ногу прислали, а на нозі з внутрішнього боку наколка. Умру смішно». «Що?» Наколка така? Умру? Смішно. Яків гмикнув.